Opinberunar bókin Fymtikabli Í hæri hendi hans er í hásætinu satt sá ég bók sem ritað var á báðum megin og innsiglaða sjö innsiglum og ég sá sterkan engil sem kallaði harri rödu hver er þess verður að ljúka upp bókinni og rjúfa innsigli hennar en engin var sá á himni eða jörðu eða undir jörðunni sem loki gæti upp bókinni og litið í hana. Og ég grét stórum að því að engin reyndist maklegur að ljúka upp og líta í hana. En einn af öldungunum segir við mig, gráð þú eigi, sjá, sigrað hefur ljónið af júta allt kvístl rótar kvistur Davíðs. Hann getur lokið upp bókinni og rofið innsigli hennar sjö. Þá sá ég lamp sem virtist hafa verið sláttræð standa fyrir miðju hásætinu milli veranna fjögura og öldungana. Það hafði sjö horn og sjö augu og eru það sjö andar guðs sem eru sendir út um alla jörðina. Lampið kom og tók við bókinni úr hæri hendi hans er í hásætinu satt. Þegar það hafði tekið við henni fjellu verurnar fjórar og öldungarnir tuttugu og fjórir nýður fram í fyrir lambinu. Þeir höfðu hverum sig hörpu og hjeldu á gullskálum fullum af reykjelsi. Það eru bænir hinn að heilögu. Og þeir sungu nýjan söng Verður ert þú að taka við bókinni og rjúfa innsigli hennar. Því að þér var slátrað og með blóði þínu keiftir þú guði til handa menn af sérhveri kynkvístl og tungu, líð og þjóð. Þú gerðir þá að konungum og prestum guði vorum til handa og þeir munu ríkja á jörðunni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var tíu þúsundir, tíu og þúsundir þúsunda. Þeir sögðu með harri rödu, maklegt er lambiðst látræða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð.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 og tilbáðu.